Усього цього не знав Айдар, який був новачком у війську. І голова йому самому лускала відсуперечливих думок і почуттів, якими він проймався під час відпочинку на переходах, будь-де, де думка могла повсти вільно. Мимо волі верталася вона у рідний аул, де шолпан, пан, не Погляд Айдара раз у раз Падав на батька, якого він так глибоко любив, так поважав, і якому він сам так підступно зрадив, піддавшись спокусам перших пристрастей. І в тій миті, коли чув себе батьковим суперником, розривала його така туга і такий біль, сум'яття ревностів, любові, провини і невідступне відчуття прийдешньої біди, що хотілося кинутися батькові у ноги признатися в усьому, відпросити для нього дівчину. Бо тільки з нею, тільки з нею, здавалося хлопцеві, він був щасливий. Хто зна, може, батько і зрозумів би його, може, пожалів би, а може, від цього іншого може, йшов мороз по шкірі. Бо то означало прокляття, біду, смерть. «Втрату усього, що мав, у що вірив, чим жив». «Ні, ні, ні!» Він мовчав, з'їдала його гризота, але він мовчав і кидався у бік, як ошманілий, виробляв такі очайдушні виврати, що батько, хвалячи його після одного з боїв, сказав «А ти побережи себе, надто же гарцюєш, ніби зумисне голову хочеш відставити, ще молодий, не будь такий гарячий» бо то дурість, а не хоробрість. Як було сказати йому, що часом і жити не хочеться, що усе миле. І ось, зарвавшись при влозі Ташкента, Айдар не помітив, як вирвалась із лівого флангу, вийшовши через Шехатанаурські ворота, кіннота ташкентського хана, і враз був зім'ятий фланг хочовиків. Збитий із сідла ударом списа Айдар дивом лишився живий. Тільки вдарив його дуже сильний той спис, і він втратив свідомість, бо спис вдарив його лише руків'ям, а вістря пройшло мимо. Він отямився вже у ташкентському зіндані, де поруч у ямі сидів якийсь світловолосий чоловік із кучерявою чуприною, також із невеличкою борідкою, і зі світлими що при денному освітленні вивелись потім на диво блакитними очима. Побачивши, що хлопець утямився, він підніс йому води, але Айдар відвернувся тоді геть, змірявши його поглядом сповненим туги і ненависті до всього світу. Лежав мовчки, відвернувшись, аж доки не спитав. — Де я? — У Ташвенському зіндані. Завтра можуть і повісити, так що маєш часу... Досить. Ще до ранку далеко. Зараз, щойно вечір, запав. Ти хто? І я здалеку. Теж полон захопили. Мають ось мають повісити. Може, завтра. Ти давно тут? Два роки. Рабом? Так. Тю, ти не плюйся. А виживе отак два роки. І я побачу, що ти тоді співатимеш. Зразу видно, що ти ще зелений. Я воїн. Був воїна зараз полонений. А завтра або труп, або раб, або невільник. І все. Це ти, раб. І рабом народився. Що із твоєї мови, а я вільний воїн. Я степовик, кипчак, який ніколи не був рабом і не буде. Зрозумів? Не так, як ти. Якби твій батько почув зараз ту мову, то дуже б зажурився. Бо син у нього дурний, як віслюк. І такий же упертий: Ти, мого батька, не руш, раби. Слухай, ти щеня зелене, ти помовщ, а то з мене терпець ульветься, і я, і перед смертю вивчу, як поважати старших. І рабом я ніколи не був, і народився, хоч бідний, але вільний, і за волю усіх мій батько був скараний, як бунтівник за смерть. Зрозуміло тобі? А що таке Україна, якби я їм не пояснював? У твою дику голову не дійде ніколи. І де воно, і що там, тільки як би там не було зле, а таке краще, ніж у вашій Азії. Чого ж ти сюди забрався, якщо так добре? Торгувати чи воювати? Отож, ти тільки знаєш, як усі тут торгувати чи воювати. А я з миром їхав добром від московського царя, до вас ось Есимхана, і напали розбійники, ну і забили кількох нас. Мене поранили, ну, і в полон, а тоді у хорезмі продали, а сюди. А воювати, хлопче, я би тебе ще повчив».